Hospodino odstoupil od Saula a přepadal po lidu od hospodina. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli: Hle, přepadá tě z lidu od Boha. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyzletali někoho, kdo umí hrát na citát. Bude na ní hrát. Kdykoliv na tebe doledne zlý duch od Boha a bude ti dobře. Saul tedy poručil svých služebníků. Vyhlednete mi někoho, kdo dobře hraje a přiveďte ke mně. Jeden z na to řekl. Viděl jsem syna Jišaje Betlemského, ten umírá. Přitom je to statečný bohatý, bojovník i muž hbitý v řeči a pohledný a je s ním hospodin. Salvo poslal poslík Jišajovi a poručil, ke mě svého syna Davida, který je u stáda. Jišaj vzal osla, chleb a mě zvínek, i jednoho pozlíka a poslal to Saulovi po svém synu Davidovi. David přišel k Saulovi, stál před ním a on si ho velice zamiloval. Stal se jeho zbrojnošem. Ješajovi poslal Saul vkaz, aby David zůstane u mě, nebo získal mou kříze. Kdykoliv na Saulách duch od Boha, bral David citel a hrál na ní. Saulovi to přinášelo úlev a bylo mu dobře. Zlý duch od něho odstupoval. Základem toho dnešního okázaného na neděli kantáte, zpívejte, je právě ten starozákonný oddíl, který jsme slyšeli před chvíli. Duch hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od hospodina. Saul byl zvolená hlava izraelských kmenů v boji proti Peleštejcům, ale byl také vyvolený hospodinem. Pověřen, Pomocí proroka Samuele. A Saul, první král v Izraeli, byl bez pochyby charismatický člověk, charismatický vojvůdce, osobnost a Bible si je jistá, jistá nositelem Božího ducha. Až natolik, že lidé říkali, Není Saul mezi proroky? Asi tím různým prorockým skupinám, které už v tehdy v Izraeli existovali, měl blízko. Spojoval stejný duch hospodinů. Ale právě tento boží duch od něho odstoupil poté co začal valčit na vlastně pěst. A proměnil obranou válku proti peleštejcům v za kořist. Nás tomu, že může trochu mást, co vlastně hospodin Saulovi vyčítal, že on, že nezabil Amenetitej, to je jeho zločin. A právě s tím se stal jeho tažení strategický Statická válka k dobití území a za kořist. A už se hospodin prostřednictvím Samuela tajně vybral Saulova, jeho Saulova nástupce. A to je David. víme, o tom bylo kázaný před několika týdnů. Ale toto všecko ještě není známo, ani vidět. David sám ani ještě neví, co bude. Stále je Saul nepopíratelným králem. Změna se projevuje jedně v tom, že duch odstoupil od Saula. A přepadal ho zlý duch od hospodina. Tam, kde duch hospodinův odchází, nezůstane, jak by si to mohl člověk myslet, prázdno. Když duch hospodinův člověka opustí hned na prázdné místo, nastupuje jiné moci, zlé duchy nebo démony. To se stalo tomu Sauloví. Mimochodem se s tím potkal i Ježíš když uzdravoval lidi, vyháněl z nich zlé duchy. O to máme spousta zpráv z evangelie. Ale pozor, pozorohodně, na tomto příběhu je spíš něco jiného. Přepadal ho zlý duch od hospodina. Je nám jasně, že dobrý duch je boží, ale že také ten zlý duch, Pochází od hospodina? Je to možné? Vyprávěč z tohoto příběhu na tom trvá. Ani ten zlý duch není mimo boží, do, božího, do, mimo boží dopuštění. Není v tomto světě žádná moc, která je nezávislá a mimo Božího, stvo, božího stvoření. Některým pozdějším čtenářům se tento názor zdal problematický, ba nebezpečně. Neznamenalo by to, že Bůh je také strujcem všeho zla, dokonce je Bůh i pokušitel. Například v tom příběhu, kde král David z obavy o bezpečí střítá své vojáky, a Bůh celý lid za to trestá. V druhé knize Samuelově 24 pochází ten špatný nápad střítání lidů přímo od hospodina. V pozdejší zprávě v první knize páli pomenu, která vyprávě stejně příběh, je původcem pokusitel pokusitel. Už ne hospodin, ale satán, zanobce. Dobrý duch tedy zmizí a přichází zlý duch. Hospodin nechá Saula na pospas démonům. Někteří vykládači chtěli rozumět tomuto vyprávění z první knihy Samuelovi jako popis psychické dispozici nebo choroby Saula, že tropěl něčím, co dnes naží, nazývají bipolární porochu, střídavý stav, mánie a deprese. V chvíli chmáně dokázal zjednotit izraelské kmeny v boji proti peleštejcům a povedlo se mu to zdánlivě nemožné porazit početnější a lépe vyzbrojené nepřátele. Sledovali však chvíli deprese, když nebyl vůbec schopný k činu bavládnuti jako král. A jeho lojální poradci si, si dělají proto velké starosti a schání pomoc. Pomoc v podobě hudební terapie. Hudba patří od jakýlivá a měla docela blízko k magii. Je to kouzlo, jak působí hudba na nás. Saulův zlý duch Dejme tomu, jeho deprese není jen nějaká špatná nálada, ale něco, co je silnější než on. Pro jeho služebníky na Královském dvoru se stává bezpečnostním rizikem. Potřebovali toho zlého ducha vyhánět. Kdo to dokáže? Davidovou roli bychom tedy, milí bratři, milé sestro, Neměli podcenit. Když nastoupí jako muzikant Saula, není tam pro zábavu a kvůli tomu, aby zlepšil královi jenom náladu. David je na tomto místě vlastně ten, který Saulovi ještě umožňuje královat a splnit své pověření, když už boží duch od něho odchází. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho odstupoval, čteme. A jen proto, že Saul přijímá Davida jako muzikanta do své služby, odsytne se David na správném místě, když obr Goliáš vyzývá Izraelce k souboji, je to docela vtipné, jak hospodin působí za kulisami a vše řídí, jako Saula odvolá z práce na poli, tak odvolá Davida od ovci. Zajímavá paralela s bratři Kainem a Ábelem, jeden zemědělec, druhý pastěř. A když se Saul dozví o Davidovi, popisují ho jako nějakého, který nejen umí hrát na kytaru, ale také jako bojovníka, jako hbitého v řeči, jako pohledného člověka. Tak přichází David k Saulovi na královský dvůr. Jsou to Davidovi vlastnosti, které se pak stanou klíčovi v dalším průběhu děje. Saul si Davida velice zamiloval, David se stal jeho zbrojnošem. A odtámtud může začínat další kapitola na Davidově cestě ke království. Prozatím je důležité, že Davidová hudba je účinný lek proti zlým duchům a stává se nástrojem Dobrého Božího ducha. Není rozhodnuto Je to stále krizové, Je to situace zápasu s těmi zlými duchy. A Davidova hudba v té situaci je v pravém smyslu slova duchovní hudba. Já jsem měl jednou nějakou kontroverzu se svou mandátkou, kterou znáte, hudebnice. Jí se nelíbil německy slovo Kirchenmusik. A říkala, že pokud jde jen o to, aby tato hudba zazněla v kostelech, ať je nejkrásnější, ať je sebekrásnější hudba, pokud jde jen o to, aby tato hudba se hrála v kosteli, zdálo se jí to málo. Měla taková hudba být duchovní, naplněna duchem svatým. A taková hudba patří do našeho duchovního života, i když není každý hudebním profesionálem a každý má jistě úplně jiné preferenci ale v chudbě se spojuje Boží duch s člověkem. A David napsal žálmy. Aspoň tak se to nám dneska zjeví, když prolestojme 150 žálmů, tak mnoho z nich mají v nadpisu od krále Davida. Proč ne? Můžeš to Mohlo se to tak stát, když David byl tak hbitý v řeči, jak tady čteme. A kniha Paralepný pomenon dokonce líčí, jak David je tvůrcem chrámové liturgie. Sice chrám postavil teprve jeho syn Šalomón, ale zpěvy a pořady bohoslužeb už byly hotové, byly od. Davida. Tak je to ta situace Izraele, který zápasí se zlými duchami a prosí, aby hospodin byl mezi nimi v chrámě, aby měl příbitek na zemi, aby byl hmatatelný a přitomen a v té situaci je ta hudba velmi důležitá, ta duchovní hudba.